Isto é eh? Palabra de Biblioteca, o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo Ola, este o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo Palabra de Biblioteca, edición confinamento, neste mércores día 6 de maio Eu son Fidel Mouzo, axudante de bibliotecas na Rede Municipal de Arteixo e hoxe temos a José Luis Alonso, bibliotecario do concello. Boa, señor bibliotecario, como anda todo? Ola, bo día. Bueno, pois, pues, empezando, parece que hai novidades para a partir do día 11, <coughs> hai moita xente que pode empezar. <coughs> Perdón, as bibliotecas en xeral non é obrigatorio, pero si sí, eh, esa existe esa posibilidade, non? A ver que como, como va funcionando esta historia A ver que nos conta tamén Mariluz Para as bibliotecas do Leirus Pois bueno, comentar que onte tivemos dous comentarios No blog, Eusebio que coñece Ben A Ana Armida comentou Coincido con ella en algunos puntos Por ejemplo, na necesidade de encontrarnos con nosos silencios E con os sonidos de la naturaleza En cuanto a música, decir que hai joyas A los albores da música gallega Por exemplo as ondas de Mar de Vigo de Martín Kodax Xosé tamén nun comentario no mesmo blog dixo, felicito vos pola vosa iniciativa, pois gracias a estes audios estamos a coñecer a profesionais que promoven a cultura no eido local. Como sempre decimos, facebook.com barra bipartixo, twitter.com barra bipartixo e o blog palabradebiblioteca.wordpress.com e o correo electrónico biblioteca Pechamos este inicio de Palabra Biblioteca José Luis e Lorena presenta a sección a que sempre falamos coas persoas convidadas. Oxe ben, A palabra de biblioteca. Bo día, Mariluz. Olá, bo días. O, temos aquí con a Mariluz Corral, que é a coordinadora do sistema de bibliotecas de, de Oleiros. En Oleiros, actualmente, creo que hai sete bibliotecas abertas e eh, to, todo un sistema pois, de, de, do máis importante en, en, para, en toda Galicia, non e sobre todo aquí na comarca. tamén supón pois, que, que ven unha compañeira pois do máis cercana, máis cercana de, de, das que estuvo aquí hasta agora. Eh, se tocamos a todas as provincias, <coughs> pois temos que decir que agora pois tocamos tamén a, a zona máis máis perto de nosotros, que é eh, Oleiros, en concreto. Entonces, non sei, Mariluz, se si queres aportar algunha cousa a estas novidades de, do día do próximo día 11, que é xa pois un, un Un camiño, non? Un camiño novo que a ver como afrontamos. Ti como, como ves o tema? Ben, pois aquí en Oleiros a partir do luns día 11 eh, imos, imos abrir eh, as bibliotecas, as sete bibliotecas que son, bueno, as que temos aquí e, pero vais abrir solamente para préstamo e devolucións. Despois, posteriormente, é cando se abran as salas de lectura e, a, e os ordenadores. En principio vaise comenzar solamente co préstamo dos fondos bibliográficos, libros, de DVDs, CDs, etc. E as devolucións dos materiais que teñan os usuarios e usuarias na casa. E a partir de daí é cando se irá bueno, pues organizando os outros servicios. Claro, sempre pensando un pouco na, na seguridade, non? Seguridade de propia dos traballadores, seguridade da, da xente tamén, porque o medo está aí, non? Entre todo o mundo. Eh, non sabemos como afrontar isto. Hai moitas ideas, vence moitas ideas nos blogs, eh, en internet, eh, pois as bibliotecas de Euskadi, de Andalucía, de, de Madrid, a Biblioteca Nacional, eh, en fin, eh, moita cousa que eu penso que ao final pois, todos iremos un pouco do mesmo xeito, non? Eh, porque en, en cuanto a medidas de seguridade, claro, ti, eh, como ves o tema? Penso que anta, hasta que haxe esa medida de seguridade non se poderá abrir ao público, non? Ben, nós, pola nosa parte aquí en Oleiro, solicitamos aos servicios municipais que nos dotaran de unha serie de materiais Que, bueno, que dean seguridade aos traballadores e traballadoras e tamén seguridade aos usuarios e usuarias, como, por exemplo, pois mascarillas para os traballadores e traballadoras, pantallas faciais, etc. No? E para os usuarios pois, que houbera xel, que houbera guantes para poder buscar os libros, etc. Eh, neste momento non sei se nos van a dotar de todo ou, ou en parte, pero, bueno, todos os materiais que veñan pois serán benvidos. Pero, claro, como é un virus do que tampouco se ten moita información de momento, pois temos que seguir as recomendacións que ven que dá o Ministerio de Sanidade ou que dá a Biblioteca Nacional de España ou o Ministerio de Cultura, e en función desos, pois, deso por i, pois ir actuando no momento en que tamén a Xunta de Galicia dé un protocolo con recomendacións, pois tamén intentaremos adaptarnos a elas, e en función desos, pois iremos traballando e iremos abrindo servicios. Esto, claro, foi estas creo que é a sétima semana, non? Durante este tempo, nos, ahora falamos contigo, e eh, estamos nesa etapa que podemos abrir prácticamente. Pero, eh, como foi este tempo de confinamento desde o 14 de marzo hasta hoxe? ¿Cómo o levaches eh, personalmente? Bueno, eu persoalmente le veino ben, porque vivo no núcleo rural, nunha casa que ten unha pequena finca e eso eu penso que axuda moito porque podes sair fora a ler ou, ou mesmo a sentarte un pouco ao sol aparte de iso, bueno, pois eh, a min gusta moito ler entón eh, acompáñeime de lectura tamén de cine, claro, a través de, de películas Eh, Vía internet, de música E, pero ao mesmo tempo Inda que eu, persoalmente o levei bastante ben Ao mesmo tempo, tamén estou moi preocupada Polas persoas que están enfermas Polo contagio Polos problemas sanitarios e asistenciais que hai E, e tamén pola crisis económica Que esta pandemia está ocasionando entonces inda que eu, persoalmente Pois, estiven ben, ben E ao mesmo tempo vos pois, estou moi preocupada pola situación do, do país Claro, bueno, iso vai ser xeral porque esto, temos un, un, un problema gordo os, os datos están aí o futurible é que a, a economía pois, vai, vai estar un pouco tocada non? Eh, pero bueno, tamén hai un, un certo, non sei, unha certa esperanza non? de que isto si, si remata pois pouco a pouco pois, iremos eh, voltando de novo a este tipo a, a gastar, a mover a economía e que isto mellore, non? Oxe, estaba lendo por exemplo, pues, alguna cousa, algún artico, artículo, artículo, perdón, sobre que en Galicia, posiblemente no mes de maio, pois pues, decían eh, que, que podía chegarse ao contagio cero e eh, eh, o, o fundamental sería pois, o o rebrote que podía eh, haber en o, nos meses de, de outono ¿no? aí sería o perigo Entonces, durante o verán poderia haber moita máis calma, non sei como que, que esperanzas testi sobre este tema? <risa> eu, bueno en función do a, da prensa do que sale na prensa e así das noticias eh, penso pero eso é unha opinión persoal porque non son nada de experta e non sei nada de medicina Que canto máis tarde nos contaxiemos pois que me parece millor, non? Penso que será millor porque xa habrá máis estudios e máis investigación científica en que apoyarse para, bueno, para resolver desde o punto de vista sanitario, pois ese contagio. E tamén supoño, supoño que tamén influirá pois, canta menor carga vírica teña a persoa contaxiada pois que eh, será máis fácil de, de curar esa persoa. Pero bueno, todo vai depender de como de como vai avanzando todo nos próximos meses. Si en casi todas as... Bueno, así o que lín, eh, si parece ser que teñ, eh, que temen de que eh, no outono que haxa un repunte e que agora que nos meses de verán que parece ser que van a ser máis baixos, bueno, pues a ver si eso nos axuda para que haxa máis investigación e vayan achegándose, pois, pues, ou algunha vacuna ou algún medicamento ou algo así que, que sea efectivo contra o virus. Sobre todo que quite o medo, non? <ríe> bueno, nos, eh, agora mesmo eh, estamos eh, este un, uns dos casos, a idea de, do podcast de Fidel, eh, que, bueno, el, utilizamos na biblioteca agora, como unha medida de achegamento a xente porque estivemos empezamos o ano pasado con os 30 anos de biblioteca pero non votamos man desta desta ferramenta ata que agora pois a estar na casa e non estar no tabade presidencial pois tirábamos un pouco por aquí en Oleiros como foi a relación esa coa xente desde a casa ao domicilio Estes días Ben, pois nas sete bibliotecas de Oleiros Traballamos un equipo de 15 persoas Polo que nos dividimos o traballo no? E o que intentamos foi potenciar os servicios digitais das bibliotecas A través de internet Fomentando os canais, guedas, bibliotecas para, para chegar ao espacio virtual mmm, bueno, A chegar ao espacio virtual da biblioteca a cidadanía As bibliotecas municipais de Oleiros teñen un blog que é http2.barra.bibliotecasoleiros.blogspot.com A parte de iso, hai a web municipal que é www.leiros.org pero na sección de bibliotecas bueno, se si entra, se si alguén quere entrar nesa página pois teria que ir baixando hasta encontrar a sección de bibliotecas un apartado onde pon bibliotecas e aí entrar e aí tamén damos eh, información e despois a través de Twitter que é arroba no Twitter arroba Estes tres canais xa os tiñamos crear de hai tempo, pero eh, nestes días de confinamento pois, potenciaronse incrementando os contidos que se colgaban de forma que foran máis interesantes para os usuarios e usuarias. Así, a través deses canais, pois, presentamos recomendacións ou sugestións de libros que hai en formato electrónico en Galicia-LEC que é pertenecente á Xunta de Galicia ou en é biblio que pertenece ao Ministerio de Cultura para nenos, nenas, adolescentes, mozas, mozos, adultas e adultos para impulsar o préstamo de libros electrónicos a través destas dúas plataformas e para, por suposto, o fomento da lectura. Aparte parte destas recomendacións e suxestións de libros, tamén eh, fixemos suxestións de páxinas gratuitas na que se pode escoitar música galega como a de Galego ou DMJ Pérez ou poemas feitos cancios como, por exemplo, por citar algúnha negra sombra de Luz Casal que pertenzo ao poemario de Follas Novas de Rosalía de Castro ou do poemario de Lois Pereiro Canción Última, no que artista xentino Mano Clavijo, pois, música, textos de, de Lois Pereiro, da, da obra de Poesía Última de Amor e Enfermidade, ou quen puidera na Morala de Conqueiro, pois, na voz de Xoel López, por poñer algúns exemplos, non? Tamén nos achegamos á danza a través da bailarina Alicia Alonso no Teatro Real ou receitas de cociña a través de libros electrónicos de Galicia Lé como 200 recetas de cocina sencillas e rápida ou cantar Grando la Vila Morena cos veciños e veciñas portugueses para conmemorar o 25 o 25 de abril ou a conmemoración do día do libro coa lectura de textos por participantes dos clubes de lectura de Rialeda ou con contacontos a través de internet, que é contacontos que nos enviaban distintos contadores e contadoras gratuitos, ou tamén con visitas virtuais a museos, a asociacións que traballan pola natureza, a outras bibliotecas, etc. Isto a través dos canais de internet, como xa dixen o no blog, a web, twitter a través da radio municipal pois todos os benres non festivos recomendamos libros in eh, desde que hai o confinamento pois sempre recomendamos libros en formato electrónico porque antes este é un programa que temos na radio municipal desde desde fai moitos anos, Eh, pero non nos preocupábamos eh, se o libro había en formato electrónico ou non, mm, o que nos preocupábamos era que fora que houbera en papel en algunha das bibliotecas, é decir, libro impreso en algunha das bibliotecas. Pero agora, desde que empezou o confinamento, xa se lexiron só a recomendación de libros que haxe en formato electrónico en Galicia Leo en biblio para que sean gratuitos, non? E sempre se recomenda unha obra infantil ou juvenil e outra para adultos e adultas para o mesmo fin, para potenciar a lectura e tamén fomentar a, a lectura electrónica a través das a plataformas mencionadas. A parte deso, Bueno, pois houbo tamén atención telefónica das distintas bibliotecas. Eh, na Biblioteca Central Rialeda había sempre unha persoa que atendía as chamadas telefónicas e procuraba solucionar as cuestións parentexeadas. Eh, tamén eh, se atenderon e contestaron todos os correos electrónicos, tamén das sete bibliotecas. Varias persoas se encargaron deste traballo, de contestar todas as preguntas. O que lle planteaba aos usuarios e as usuarias, as preguntas que illes facían, que a maioría eran sobre o mismo tema, como podían ler libros electrónicos, que se illes explicase a forma, que se revisara por non lles funcionaba a contrasinal, entonces revisábase todo o rexistro da persoa para que puderan baixar os libros electrónicos pois das dúas plataformas mencionadas antes, Galicia Lé e de Biblio. E porque a veces eran erros moi sencillos de solucionar, pois pues que non tiña posto correo electrónico ou que tiña máis de un, etc. entonces sempre se solventaron todos os problemas para que puderan facer lectura de libros electrónicos. E outro das cousas outro dos temas que se fixo foi aumentar a data de vencemento dos fondos prestados, dos fondos físicos prestados, libros de VDs, CDs, para que a xente estuvera tranquila que non iba a ter ningún tipo de penalizacións por non devolvelos, e eh, tamén se continuou e impulsou a catalogación de fondos bibliográficos que estaban sin catalogar, pois, por exemplo, o fondo local, ¿no? había folletos, cartéis, etc., sin, ca sin catalogar, entonces, pois, eh, impulsouse este traballo. Foi así algúns dos, algún dos traballos que fixemos nestes, neste tempo de confinamento. Bo bueno, pues se ve que é moi interesante, moi intenso e tamén co esa relación coa xente moi importante tamén porque así saben que están, que estamos con eles tamén non? de un lado ou do outro eh, todas as bibliotecas pois máis ou menos intentamos achegarnos a eles para non perdelos non porque agora ven esa oportunidadee de, de, de contacto de novo. Pero ese contacto vai a ser pois, a distancia Entón, eso vai a ser Si sí que vai a ser novo ¿no? Pero bueno, moi interesante todo isto Quedo eh, que queda claro máis ou menos pois, Un, un pouco o, o que te fixetes O que se fixo na biblioteca de Leiros Como pensas, como levaste as cousas E nada, paso te Fidel Que preguntará seguramente Pos pues, unha cousa de sugestión para, para estes días Efectivamente, xa, xa Mariluz a, que a explicación que dices foi bastante Pormenorizada e, e bueno, que non se se diga que, que non se estivo detrás, de, de, por lo menos, de algún tipo de fío, xa xa xa, a través tele, de, de maneira telefónica, de correo electrónico, e, de, e detrás da, da, das entradas en nas redes sociales ou nos blogs, sempre hai persoas, entón, eso, eso é moi importante. Parece, Xemari Luce, entón pasamos as túas recomendacións lectoras. Vale, pois sí, pois sí. A recomendación. Ben, pois para adolescentes eh, vou a recomendar Memoria do Silencio, está escrito por Eva Mejuto e eh, publicado no editorial Xerais e este libro pode non encontrar en formato electrónico en Galicia Lé. É unha novela juvenil para adolescentes a partir de 14 anos aproximadamente e que nos fala de que na Rivadavia de 1943, Gunter, Eh, pois eh, para ascender na Gestapo destapa unha trama internacional que axuda a fuxir os xudeus. Non vou a decir máis nada para que as desta obra en concreto para que as persoas que non se escoiten pois se animen a, a coller o libro electrónico ou a partir do lunes o libro en papel e, e que se animen á súa lectura. Esto para adolescentes. Despois para nenos e nenas máis pequenos, por exemplo, a obra no País do Bento, editado por Galaxia, que é un libro disco con cancións de Charopita e ilustracións de Óscar Villán que é moi axeitado para menores de seis anos para nenos e nenas menores de seis anos eh, a través da axuda dos pais, nais ou outros irmás que teñen na casa pois poderán cantar ou poderán lhes ler, poderán mirar as ilustracións porque, bueno, xa sabemos que tamén Óscar Villán foi Premio Nacional de Ilustración e é un magnífico ilustrador esto así para os nenos máis pequeniños e para mozas e mozos adultas e adultos o libro que vou a recomendar é unha obra que é moi fácil de ler eh, a min a verdad que me gustou bastante, ten críticas positivas que eh, outra xente por pues, non lle gustou tanto pero bueno, iso como todas as obras e sí, como todos os libros porque nin é moi raro que guste o 100% ¿no? eh, titúlase La trenza está escrita por la Etitia Colombani e publicado en Editorial Salamandra. É un libro que tamén hai en formato electrónico, nesto, neste caso en E-Biblio, que a, a plataforma do Ministerio de Cultura, e é unha novela eh, que aborda a historia de tres mulleres nacidas en lugares tan distintos, como, por exemplo, a India, en Sicilia, de Italia, en Canadá. Y pero as tres, a pesar de ser de clases sociais moi distintas e con dis moi distintas posibilidades económicas, as tres comparten sentimentos na busca da liberdade. Smita, que é unha intocable da India que sobrevive Fixade vos o que vou a decir, sobrevive sacando excrementos de casas, de castas superiores nun cesto, sacaba os excrementos desas casas nun cesto, e sobrevive co que lle queren dar, porque nin siquiera ten un soldo. Iulia, que é unha moza siciliana a que lle encanta traballar no taller familiar que confecciona pelucas de pelo natural, E a terceira, a Sara, unha abogada de éxito en Montreal, en Canadá. Bueno, pois todas estas tres mulleres desexan buscar a liberdade e animo a todas as mozas e mozos eh, adultas e adultos que nos escoiten que tamén se acheguen o libro en formato impreso ou en formato electrónico e que o lean que lles pode gustar son as tres recomendacións así que, que fago para distintas edades José Luis, queres decirle algo a Mariluz para despedila? Pois non, nada máis que ahora pois eso, estaremos todos xuntos pensando o mesmo na volta ao traballo na volta a, a estar co, coa xente e, cos libros de novo e unha nova realidade como dín, efectivamente, pois saber como a afrontamos e, que, que te saia todo ben e que teña sorte tamén Mariluz Pois sí, sorte para todos, todos necesitamos sorte tanto no traballo como na nosa vida persoal e familiar de non contaxiarnos, pero tamén eso no traballo e non solamente sorte para nós, sino para toda a poboación, a ver se si non hai moita xente que perda os traballos e que poida continuar coa súa economía e a xente que ten pequenos comercios, que aquí en Galicia hai moita, pois a ver se si puderan continuar con, con eles. Y, bueno, moitas gracias por convidarme E felicito pola iniciativa Porque a verdad Os meus parabéns Porque a verdad que é moi original E encantoume a, a verdad que me encantou Moitas gracias por permitirme participar Gracias a ti Pois moi ben, ata aquí o podcast de hoxe de, de Palabra de Biblioteca con Mariluz Corral, biblioteca responsable do Servizo do Concello de, de Oleiros Moitas grazas A todas as persoas que nos escoitan Moitas grazas tamén por estar aí Voltamos mañá a Palabra de Biblioteca